Tervusztok kedves hallgatók, ez itt az önkényes mérvadó, a Jazzin Puzsér robert és Horváth Oszkár kollégámmal, barátommal a mikrofonok mögött 0630-2010-909 az SMS számunk. Ezen írhatjátok meg a véleményeiteket, észrevételeiteket mindazokról a témákról, amelyekkel szolgálunk a következő egy óra során. Remek! Ami az én nagy fejfájásom, illetve értetlenségem a mai napra vonatkozóan, az keresztes Ildikó. Nem is keresztes Ildikó, hanem kifejezetten keresztes Ildikó vállán egy hatalmas nagy keresztalakú tetoválás. Az az én számomra döbbenetes, és nem tudom elképzelni, hogy ennek nincsen semmi közel nevéhez. Ugye no menes tómen, no ahogyan, azt tudjuk, a név kötelez. Keresztes Ildikó nem viccel a nevével. Ő komolyan veszi ezt a dolgot. Keresztes Ildikó esetünkben olyan módon tehát nem, ő nem pusztán úgy keresztes Ildikó, hogyan ő kvázi lehetne akár orgas Eszter, <gül> hanem ő úgy keresztes Ildikó, a, ugye, mert tudjuk, hogy mit jelent az, hogy keresztes. Az, hogy valaki mondjuk keresztes lovag, az azt jelenti, hogy a páncélján ott van a kereszt. De hogyha leveszi a páncélját, mert mondjuk mosakszik, ő akkor is keresztes lovag. Na most, keresztes Ildikó esetében nem erről van szó, ő ezt nem tudja levenni. Keresztes Ildikó nem úgy keresztes, ahogy a lovag keresztes, hanem ahogy a pók. A pók az ugye ő azért keresztes, mert ő rajta ott van a kereszt. Honnan tudod, hogy a pók, amikor zuhanyozik, akkor nem veszi le a kabátját? De, de, de nem, nem a kabátját nem veszi le, az a kereszt, az a kereszt, nem, az van, már maga a pók. Arra Tehát, van külön pók, a vízipók, az, az zuhanyzik, a keresztes barátom pedig. Az irtózik az a víztől. ja, ja, ja de. Igen, de te, meg munka De Teljes meg, megolja. hogy nem kis kabát vannak a, a keresztes barátomon, hanem a keresztes barátom, ő keresztes. Tehát, hogy ő úgy, mint Ildikó, ő komolyan veszi azt, hogy ő keresztes. Ő nem úgy keresztes, hogy ő... Hát ma keresztes vagyok, tegnap ilyen függőleges csíkos voltam, holnap inkább ilyen foltos vagy ilyen pöttyös leszek, utána meg felpróbálok egy ilyen szűkítettet, ilyen zsabósat. Vagány egyébként, mert szerintem pár éve csináltatta ezt a tetkot. Látom egy képet, ahol ugye, ah, tudod, ilyenkor beszokták így fóliázni, amikor elkészülés. Egy olyan fotó, hogy na, ez akkor most. Az a hogy keresztes Ildikó nagyon hosszú ideig a Fidesznek volt a kirakadt dívája. És addig nehéz volt elképzelni, hogy ő összevarratja a vállát. De aztán az RTL az őtű föl kapta, ő belül lett a X-faktornak az egyik mentora, és ö, úgy, úgy, hogy mondjam, olyan, olyan ö, ö, a, az ő, hogy is fogalmazzak, ö, Orbán Viktor házi dívája mellett, mellett, a státusza mellett, ő elsajátított egy ilyen celebséget. És ehhez már a tetkó az az hozzátartozik. Ugyanakkor viszont kereszt a tetkó kó Tehát, hogy itt, itt jól látni, hogy itt a nemzeti Igen. együttműködésre is ö, tudunk tudunk hivatkozni a tetkó formájával és a tet tetkó alakjával, a tetkó tényével pedig a celebvilágnak, meg a trendi menőségnek, meg a, meg a, meg a divaságnak hódolunk. Ö és ez így, ez így közösen kiad nekünk egy tökéletes nemzeti anakronizmust, valahogy a, ma a magyarság teljes egészében magára ismer keresztes Ildikóban, és nem pusztán a magyar emberek, de a keresztes pókok egyaránt. A korábban emlegetett önazonosság kultuszhoz kapcsolódóan ő rámentett a neve ha úgy, ha úgy veszük. Tehát ő azt mondta, hogy file, save. És én keresztes Ildikó vagyok, és az is akarok maradni. De mostantól kezdve a keresztes Ildikót én komolyabban veszem, mint az, hogy mondjuk te azt mondod, hogy horvát oszkár vagy. Amíg De, nincs rámírva. Hát eleve nincs ráírva, és nem az a, nem az a fa, ö, szakmát, hogy Igen, horvát. Nem, én ilyen piros-fehér mintára gondolok, ami a horvátoknak, ugye, igen, a nemzeti igen. Tehát nem a, a na, Például te személy szerint nem vagy horvát állampolgár. Tehát ilyen szinten nem veszed komolyan magad. Egy ilyen Komolytalan valaki vagy, horvát, fát, valami bizonyos értemben horvát, de azért igazán nem horvát. Most mennyire horvát, mennyire nem horvát, mennyire lehet téged egyáltalán komolyan venni. Keresztes Ildikó nem akar ilyen helyzetbe kerülni. Keresztes Ildikó, ő keresztes Ildikó, és hogyha valaki nem tud olvasni, ő annak is keresztes Ildikó, mert egyszerűen csak rámutat. Jó, hát mondjuk az STK-nál mondjuk fogfájás miatt sorban áll, és nem tud megszólalni, akkor neki a saját nevét könnyebb elektiviznie, ha van. Jó, erről van szó, tehát, hogyha Keresztes Ildikó esetleg aktivitizik, és az a feladvány, hogy keresztes nem, nem az a jó, hogy erre van esély, tehát az a jó... celebeknél ez működhet, Igen. hogy ő maga a feladvány, hiszen... El kell, magát, el kell magát mutogatni, és tulajdonképpen először jól teszi, hogyha a vállára mutat a majd pedig a Melkasára, jelezve, hogy keresztes, továbbá, hogy nem... arra, tárgyal lehet, hogy nem szabad, tehát ő az Ildi K.O. összetételből valamit össze, mondjuk az olasz Ildi zenekarnak elmutatja egy részét a Vó nélkül, és utána mutat egy ilyen boxolós K.O.-t. Igen, Te, de jó, ö... hogy a keresztessel nincsen ilyen problémája, nem kell lerajzolni, mert már lerajzolták. Az, de az csak egy kereszt, az est még valahogy meg kell oldani. Na jó, ö, nincs olyan érzésed egyébként, mint a mackó sajtnál, amin egy mackó sajt van, amin egy mackó sajt van, és azon is egy mackó sajt van, hogy a keresztes de ildikón egy kere ő keresztes. Én értem, de ennek a szellemében, ha ez egy rendes fraktál, akkor arra a keresztre a kereszt... fel kéne feszíteni egy keresztes Ildikót. Jaj, de legalább. Hát hogyan.. Hát, a hogyan? Hát, különben, hát világos, hát különben hogyan fraktálozzunk itt. Azt írja a kedves SMS író, és nem tudunk vitatkozni vele, komolyabban venném Ildikót, ha elmenne a pácának. Azért az, az igazság, hogy ezt a keresztes, ezt a, ezt a keresztességet is lehet ö, formailag űzni, úgyhogy az ember feltetkozza a vállára a ö, arasznyi keresztet, de úgy is lehet komolyan venni, hogy az ember tényleg elmegy, elmegy egy szerzetes rendbe. A, ú, úgy is lehet keresztes valaki. Hát vagy egy szeretetszolgálathoz, vagy svájcinak, tehát bármi, ami keresztes. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Szóval Ildikónak mindezeket ajánljuk, és a legkevésbé az, hogy pókká váljon. Meg a mi kedvünkért se. Sziasztok! Én Evelyn vagyok, Budapesti uh, hallgató, és a Szanditól szeretném kérni azt a... azt a Józli jó számot, tudjátok? Sajnálom, de a több ezer éves civilizáció elleni bűn lenne, hogyha ezt teljesítenénk. Sziasztok! több ezer éves civilizáció vagyok és megtiltom, hogy teljesítsétek Evelén kívánságát. Ez az Önkényes Mérvadó a 90.9 jazz -in. Dévényi Tibi ma nem rendel. Nos, a neveknél maradva és Keresztes Ildikónak a, a, a vállát ékesítő kereszte, keresztjén túllépve Beszéljünk Dr. Csisztu Zsuzsáról, és a doktor előtak használatáról, főleg Csisztu Zsuzsa apropóján ugyanis. Ő a tévé képernyőjén is úgy tűnik fel. Ugye a Digisporton van neki egy, egy ilyen beszélgetős műsora, meg úgy általában ő a, a Digisport egyik házigazdája, aki úgy, ú, úgy tüntetik fel a nevét minden alkalommal a, a képernyőn, hogy Dr. Csisztu Zsuzsa de ez Dr. a neve! Doktor, a do, hát világos, hogy ez a neve A doktor válaszol A doktor válaszol azokra a kérdésekre Hogy például lólengésben Vagy korláton Hány pontot lehet szerezni, hogyha az ember elzakózik Vagy sem De ő tudásod vagy véleményed szerint Jogász vagy orvos egyébként vagy... Hát ő jogász, nem az én véleményem szerint, hanem az ő doktoria szerint. Aha, aha. Ja, ja, ja. Hát nem doktoria szerint, hanem végzettsége szerint. Mert a dok, na így, hogy doktori, az azt jelenti, hogy tudományos fokozat. Az, hogy doktor önmagában azt jelenti, hogy orvos. Az pedig, hogy doktor vezetéknév, keresztnév, az utal a három közül bármelyikre. Arról van szó, hogy a jogászok azok elég jól lobbiztak akkor, amikor jó, a címet osztották, osztották, és ők, ők kilobbizták azt, hogy nekik ne kelljen plusz ö, doktori iskolát végezni, amiért megkaphatják a doktorit, hanem ő nekik már a jogi karral az úgy, mert az egy elég nehéz egyetem, ti azt már megkapjátok csak úgy. Ti, úgy, ti úgy már lehettek doktorok akkor is, de itt már az elemi jóizlésnek a kérdése, legalábbis az én véleményem szerint, hogy ki használja a doktor előtagot és ki nem. Én úgy gondolom, hogy használja az a doktor előtagot, aki, hogyha én rosszul leszek és elveszítem az eszméletemet, akkor nem a hagyatéki jegyzőkönyvet tudja megírni, hanem esetleg tud segíteni nekem abban, hogy esetleg magamhoz térjek, életben maradjak, esetleg újra tud éleszteni, vagy valahogy, tehát hogy a már el az orvosit, hogyha doktor, tehát hogyha valaki azzal vagizik, hogy doktor ideértve a Cisztuszsát, akkor az lehetőleg ne. Ne, ne jogász legyen, és ne régész, ha szabad kérnem. Tehát, hogy lehetőleg ne egy kis, kis ecettel, hogy a, a régész... szemgödrön, szemgödrönbe akad csipát. A régész mit tud tenni akkor, amikor te a repülőgépnek az árt terében rosszul leszel, és így odalép, hogy elnézést, én régész vagyok. Ö, de és szeretném szeretném feltárni Lehet, hogy a Puzsér úr most 40 évesen megfullad, de régen meg se érték ezt a kort. És el azonnal pozitívba forgatja. De az jó, mert hogy az jó, hogyha a doktor segít. Azt én örülök, hogyha a doktor, az egy ilyen helyzetben a doktori cím az ezért sokat tud segíteni. Feltár egy-két dolgot. A rosszul lett Puzsér úr edény edénymaradványokból és porcelánokból és amforákból arra következtetek, hogy ö, már ételmelegítéssel foglalkozott és ö, forralta a tejet az, az ő környezete az ő idejében. Az én gimis történelem tanárnőm írja a kedves SMS író, a férje doktorátusát is vel a nevébe. Az azért fura, nem. És azt írja, hogy is. Elvette. Tehát arról van szó, hogy dr. Szabúni doktor, horvát Aranka. A, a, a nagyapám feleségéről beszélsz, mert ő gyógyszerész, és a gyógyszerészek néhány éve, ugyanúgy doktori címmel rendelkeztek, a nagyapám pedig egyetemi tanár. És így. De nagyon cuki volt, mert természetesen a, a, a kapucsengőtől kezdve minden megjelent ez. Na jó, világos, csak, hogy mondjam, itt is, a, itt is az ízlés, a jó ízlés kérdése. Értem. Van olyan ember, akinek nem elég a saját doktorátusa, hanem még a férje doktorátusa is kell, tehát két doktor kell, hogy a nevében szerepeljen, ő dupla doktor, ő a doktor gyógyítja. Arra emlékeztet ez, mint a Kémek mint, mint, mint című filmben az a jelenet, amikor a sok orvos egymásnak bemutatkozik, és így doktor, doktor, doktor, doktor, doktor. Doktor. professzor, Dr. Indiana Jones írja, kedves SMS író. De hogyha jól tudom, nem az a filmnek a címe, hogy Dr. Indiana Jones és a végzett temploma. Ha jól tudom! Hát azért minimális ízlést, azért még George Lucas is képes mutatni a kritikus pillanatokban, pedig tőle nem várjuk el. Nézd, időnként te is leszúrod a műsor közben, hogy történész végzettségedben vagy éppen nyelvész. Hát akkor, amikor éppen, akkor... éppen arról a témáról van szó, és nem úgy mutatkozom be, hogy doktor Puzsér. Egyébként nincs doktorátusom, de az ízlésem ellen is legalább, legalább annyira, annyira hogy mondja, való a, a doktori címnek a villogtatása, akkor amikor nincs szó erről, senki nincs rosszul, nyugalom, és egyébként meg jogász vagy. Nagyon könnyen ránk várják, hogy csak az iricség beszél belőlünk. Én, én el sem mondom a végzettségemet. De, de ki az, aki nem ért velünk egyet? Ki az, aki úgy gondolja, hogy az informatív, hogyha bemutatkozik valaki, hogy Szabó Gyula, hogy a elnézést, Szabó Gyula, de doktor vagy nem? Tehát azért ezt tisztázunk most így a bemutatkozásnál legyen szíves, lenéz... Én szeretném tudni, hogy ön jogász vagy hogyha közgazdász, akkor végzett végzette doktori iskolát, vagy nem, legyen szíves azért ezt tisztázzunk itt és most. Ilyenkor ez a Szabó Gyula lenéz a cipőjére ilyen kis félköröket rajzol a homokba és így mondja, hogy hát nem <gül> <gül> nem engedték Van önálló kutatási területe tudományos eredményei? Ezt jelenti, ha a nevéhez kötődik. Most én el, el tudjuk komolyan képzelni, hogy a Zsuzsának önálló kutatási terv. De, most ezt adjuk már. Én át tudom képzelni. Könyörgöm, egy jogász elvégezte a jogi kar a doktor, és itt villog a villoga nevével. A, ne, nem elég, hogy a médiában vagyok, nem elég, hogy saját műsorom van, a médiában én doktorcsisztu vagyok. Jó, ezt közelítsük meg mondjuk sportoló vonalról is, hogy ugye a sportolókkal kapcsolatban kemény stereotípia az, hogy náluk ott 28-30 éves korukban véget ér az addig meglévő tudomány, és akkor most mi lesz edzős köz, és köz, közülük mindig jó példaként hozzuk azokat, akik ö, idők. Közben elvégeztek egy egyetemet, és sokszor jogász. Én büszke és... vagyok arra, valaki elvégez egy egyetemet, megszentem szerintem nagyon kemény a jogi kar. De a doktori cím, még hogyha meg is kapják a doktori címet, mert a doktorok azok jól lobbiztak, világos. De itt is azt érzem, hogy mindenki mindent akar. Tehát, ahogy keresztes Ildikó a keresztel a vállán, a Nemzeti Együttműködés felé kacsint, de a Tetkó tényével az RTL felé, ugyanúgy csisztu Zsuzsa azért az ő sportoló múltjával és az ő hát ö, rendkívül szexi outlookjával a média és a nézők felé, a doktori címével pedig a sznobéria és az akadémizmus felé pukedlizik, és minden kell. Minden, tehát dr. Csisztú egyszerre akar szexi dög lenni, egyszerre akar informatív műsorvezető lenni, és doktor szakértő lenni, ő mindent. Jó, jó helyen fogtad meg, mert szerintem senki nem tudja rávágni elsőre, hogy ki a az okos, gazdag, szép férfi, vagy az okos, gazdag, szép nő. Ugye a, talán a, a Sharon Stone-ról voltak olyan hírek egy ideig, hogy keresi a gyermekei apját, de hogy annak nem lehet 140 alatt az ikúja. Gombás Gusztáv vagyok, írja a kedves író és kiskoromban sose lopták el a papucsomat a strandom mert anyukám mindig beleírta a neve, vezeték nevem. Mi szerint Gombás. <gül> Na igen, de igen. De senki nem akar Gombás papucsot, ez teljesen, ez, ez, ez, ez a történet világos. De, de amire nincs ráírva, azt akarják. Most elmondom, hogy nekem az én, az én rémálmom az az, hogy a gyerekemet a kórházban el fogják cserélni. Úgyhogy én én azt tuti, hogy apás lesz egy részt, ott leszek a gyerekem születésénél, és amikor a gyerekem megszületik, én egy alkoholos filztollal ráírom a nevemet. Nem ha. az övét, hanem a sajátomat, mint egy toltartóra, hogy az enyém. Érted? Tehát az, azt ne cseréljék össze semmivel, vagy ha összecserélik, én majd visszacserélem, mert ráírtam a nevemet. De ez ugyanolyan. De és szerintem ez teljesen normális dolog. Ott abban a, abban a kórházban, millió és egy csecsemű között simán elcserélhetik. Láttad, volt egyszer egy Amerika című filmet. Hát én nem szeretnék úgy járni, mint ott a rendőrtiszt. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni Sakirától azt a vaka -vakásat.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 hogy a doktor előtagot azt a gyakorló tudósoknak, meg az élet megmentésére alkalmazható orvosoknak a számára tartsuk fenn. Ezt mi ketten hoztuk? Így van. Jó. <gül> az önkényes mérvadó sávjában, Horváth Oszkárral és Puzsér Róberttel, az a javaslatunk, meg az a nagyon-nagyon meleg ajánlásunk, hogy a Breaking Bad című sorozatot, aminek totál szívása hallatlanul a magyar címe... Azt, azt mindenképpen nézétek meg. Egy öt évadból álló sorozatról van szó. Úgy gondolom, hogy a legkultikusabb vagy legkiválóbb sorozat, amit valaha láthattatok, vagy amit valaha megnézhettek, annyira komplex, annyira összetett, olyan mennyiségű rétege van, és olyan mértékben a valóságunkra reflektál, és a valóságunkban játszódik, úgyhogy félig-meddig latinó, félig-meddig angol száz közegben, Új-Mexikóban, hát ennél tökéletesebb helyen nem játszódhatna, az Egyesült Államok Új-Mexikó nevű államában játszódik, és két világ keveredik benne, de nem pusztán a latinók, mexikójak és az angol száz jenkik világa keveredik benne, hanem a, a polgári társadalomnak a legális, legitim világa hétköznapjai és a kábítószer fogyasztó szubkultúráknak az azt támogató és előidéző láncolat igen, mélységei olyan filmről beszélünk, amelyben minthogyha az átlagemberek című művészfilm lenne vegyítve a sepphelyes arcú című gengszterfilmmel és a kosaras naplója című drogkarrierfilmmel. És ez az egész a Bajcsi-Zsilinszki úton játszódna. Valami olyan döbbenetes, hogy olyan műfajok találkoznak és keverednek benne, és valami olyan elképesztő dramaturgiai zsenialitással ö, elevenednek meg a színen, hogy az egyszerűen lenyűgöző. Filmtől ilyen mélységet, a karakterekkel való ilyen az, hogy ilyen mérvű azonosulást még nem láthattatok. A következő történik. Walter White, a főhősünk és egyúttal a főgonoszunk Karakterfejlődését nézhetjük végig. A Breaking Bad úgy fordítható le, mintha azt mondanám, hogy a kárhozat útja, tehát a rossz szávállás, rossz útra a rossz útra térés, és folyamatosan megfigyelhetjük azt, hogy ez a karakter hányszor legitimálja az utolsó cselekedetét valamilyen érvel, hogy neki most nem volt más választása. És hogy a csak a családja. Folyamatosan a családjáért tesz valamit, és a gonosz felé csúszik el. Valójában arról van szó, hogy azonosulni tudunk vele. Hogy kerül egy kémia tanár, egy polgár, egy, egy színültig beágyazott társadalom középosztályba beágyazott polgár, hogyan válik mofja főnökké? Gyakorlatilag az említett kettősség a polgári világ és a bűnvilága ugye szerepel, és megnézhetjük a főhőst, amint 100% az egyikből, 100% a másikba vándorol öt évad alatt. Az valami döbbenetes, ahogyan a Brian Creston nevű színész, akiről egyébként a miután az Anthony Hopkins, akinek azért a színészi képességei felől nem lehetnek kétségeink, miután Megné végignézta a sorozatnak a 62 epizódját, ő ő írt egy levelet a Brian Crestonnak uh -huh. és megírta neki, hogy soha életében ekkora alakítást nem látott, és az az igazság, hogy nem tudunk vitatkozni. Ilyen mértékben karaktert átalakulni a szemünk láttára és persze sok karaktert láttunk már átalakulni és átváltozni, Ak akár a, tegnap volt szó a Michael Corleone-ról, hogy hogyan, hogyan, hogyan változik át, vagy hogyan alakul át Michael Corleone. De ez nem én az... vagyok, Két, ez a családom. Minden esetre a Michael Corleone-nak az átalakulása az 4-5 óra alatt zajlik le itt. 62 epizódon keresztül zajlik az azonosulásnak, a karakter fejlődésének olyan finom rezdülései, olyan, olyan aprólékos részletei, olyan mélysége, amelyet eddig a sorozatig még nem láthattunk. A két nem jön soha. A, a főstől kiderül, hogy halálos rákbeteg, és egyúttal közben elveszíti a munkáját, azt hiszem és úgy dönt, hogy a fennmaradó idejét ő mindenféle erkölcsi megfontolást félretéve arra használja fel, hogy felhalmozzon és így gondoskodjon a, a családjáról, feladva mondjuk a saját becsületességét Hát, hát valójában arról van szó, hogy jóvá, van, jóvá, egy, egy, egy elhibázott élet után, 50 éves, az 50. születésnapján derül ki róla, hogy, hogy halálos beteg, és úgy dönt, hogy az elhibázott életét, amennyi még hátra van, talán hátra van még fél év, talán hátra van még egy év, ez alatt az idő alatt helyre fogja hozni. Voltam az onkológus Nácseszi múlt héten. Még mindig fennáll a remisszió. Tehát jól vagyok. Az jó, az remek. Préma. Elpuskáztam. Akadt egy tökéletes pillanat, de aztán sajnos elszállt. Pénz kellett, amit rájuk hagyjatok. Ezért volt minden. Már túl soká éltem. Azt akarjuk, hogy hiányoljanak. De ő valahogy sosem értette meg mindezt. Bárhogy igyekeztem megmagyarázni ezt neki. Tudod, én hiszek benne, hogy létezik a szavaknak olyan kombinációja. Kell, hogy legyenek olyan szavak, amelyek bizonyos sorrendben tökéletes magyarázatot adnak erre az egész jelenségre, de neki valahogyan én... Én nem tudtam összerakni ezt a mondatot, soha. Mr. White, szerintem üljön le. Tudod, még az amnéziám előtt jó lett volna, de akkor még nem volt együtt elég pénz. Tehát nem, nem ment. és születések után kellett volna. Mr. White. És biztos, hogy a műtét előtt. Az volt. Az a nagy pillanat. Aznap otthon kellett volna maradnom. Akkor talán minden másképp, ha csak addig a pillanatig éltem volna, Jesse, és egy perccel sem tovább. Tökéletes vég lett volna. Ugye Walter White a végtelenségig halogatja azt, hogy ismertesse a feleségével, hogy ő mit tesz, és hogy ezt miért teszi, és az a pillanat, amikor ezt... Egyszerűen nem jön el az a pillanat, amikor ezt úgy el tudja mondani, ahogy ő átéli, hogy ő ezt jó szándékkal csinálja és rosszat tesz. És ezt addig halogatja, amíg gyakorlatilag túlmegy azon a ponton, amikor ez még megfelelt volna, és a tragédiája az, hogy közben meggyógyulni látszik. Külső ellenséggel és a belső ellenséggel egyaránt hadban áll. A külső ellenség az az elhibázott élete és a családjának a nélkülözése, amely aztán további külső ellenségeket generál, már valódi gengsztereket, és ahogyan a mi hősünk Heisenbergál néven egyre fejjebb és fejebb lépked a bűn ranglétráján, úgy szembesül egyre nagyobb és nagyobb szabású bűnözőkkel. Az egészen pitiáner kis hitvány ö, gengsztereken átlépve, Lépésről lépésre egy civil emberből egy keresztapa válik, egy maffia főnök válik, miközben a belső ellenség fenyegeti őt. És pont arról van szó, hogy a ráknak, a kifürkészhetetlen, alattomos, belülről támadó ellenségnek az árnyékában az összes külső ellenség a Walter White számára semmiség. Bakfity, amit ő lépésről lépésre, felnőve az újabb és újabb helyzetekhez és lesüllyedve mindeközben erkölcsileg az újabb és újabb helyzetekhez tud. Végül aztán olyanná válik, amilyen, amilyet a történet elején el sem tudunk képzelni. A történet elején az a Walter White, akit látunk, az egy karizmátlan, megtört kisember, akit a végén látunk, az egy nagyszabású, gangster, a Breaking Bad soha nem látott karakterfejlődést, vagy karakter széthullást Ő mutat úgy, hogy akciófilm még soha nem volt ilyen mély és drámai, művészfilm még soha nem volt ilyen fordulatos és izgalmas, továbbá társadalmi dráma még soha nem volt ennyire szociális igényű, és ennyire aprólékosan hiteles. Kaptunk sms-eket a 06302010909-es sms számunkra A írja a kedvesi Hallgatónk, hogy a börtönös leszámolás a 9 rabbal, miközben az ablakban Az óráját nézi, a keresztapát is túlszárnyalja Igen, adta a forgóajtós masszázasztalos Leszámolás az És a vonatos rablás óriási Valóban, és azért, mert a, a, a kis részletek, tehát a kis részletek miatt, amire egy sorozatban egyszerűen van idő, meg lehet mutatni azokat a részleteket, amikkel való divá válik az egész cselekmény. Egy filmben ezeket nem lehet, csak a nagyívű, látványos, gizdáskodásra van idő a filmekben, az az igazság. Nagyon érdekes, hogy hasonlóan, ö, hasonló élményt ad minden epizód, ebből egyetlen egy nagyon kilog, és én egy ideig azt hittem, hogy a csekettest nézem, hogy most akkor ez tényleg az egyik epizódja a sorozatnak, és ahhoz képest az, az iménti bejátszást abból tudtam kiválogatni, mert ott hangzik el a bűnbánata a, a fickónak, de ehhez egy, egy annyira más stílusú ö, körítést adnak. Sziasztok, a Better Call szól is kezd jó lenni, nem gondoljátok? kérdezi Peti. Hát az az igazság, hogy én ö, nem szívesen kezdek el nézni olyan évadot, ami még nem komplet, de ezt elkezdtem nézni, négy epizódot láttam is, egészen kiváló. Az az igazság, hogy ebbe a világba emel be. És az milyen érdekes, hogy ez nem egy science fiction világba emel be, ez a, ez nem, itt nem arról van szó, hogy megint elutazunk egy messzi-messzi galaxisba réges-rég, vagy elutazunk a... a trónokharca világába, és végigkövetjük végig a hobbitot, vagy a sárkányjal, meg mivel. Tehát, hogy elvisz minket egy világba, milyen világba? Új egy Mexikóba? létező Igen. világba. Tegyük hozzá, hogy a Better Call Saul az a a sorozatban szereplő minden hájjal megkent, mindenre hajlandó ügyvédnek a külön spin-off sorozata. Tehát az és azért izgalmasak ezek a hősök, akár Walter White, akár Saul Goodman, akit itt még James McGill-nek hívnak, mert még nem, még nem adta elő a kamuzidót. <gül> <gül> Itt azért, azért nagyon érdekesek, mert ezek a karakterek úgy bűnözők, hogy nem pszichopaták. Ugye egy pszichopata bűnözőnek a lelke, ugye nincsen, a pszichéje, az nem érdekes. Mi az érdekes rajta? Nem történnek benne, ő neki nem, nem kell erkölcsi döntéseket hozni, meg a békát lenyelni, ő neki nem kell ő, rossz útra térni, mert nincs honnan és nincs hova. <gül> ő egy kárhozott állapotban van. Ezek a, ezeknek a figuráknak a romlása, és annak a, a következménye, a lelki következményei az, ami nagyon érdekes és nagyon izgalmas. Említsük meg Éronpolt, aki a, a másik főkarakter, Jesse-t játssza ebben a sorozatban. Én magam részéről többször képettem el azon, hogy ő, ő mit képes nekem lejátszani. Egészen különleges, valóban a Breaking Bad. Igen, írják az önkényes mérvadó Facebook csoportján, hogy Jessit nem említi senki, és én, én valahol tényleg a, a Walter White karakter fölé tudom helyezni azt az alakítást, amit a, amit a fiatal srác előad. Csak ugye ő nem a polgárból a bűnöző felé, hanem valahol az ilyen szétszórt, dzsánki, Ö, szüleivel lakó fiatalból, aki már minden esélyét eljátszotta egy ilyen egy kényszerű, ki... felnőtté válás, kiéget ki való. És hát nem vidám útvonalon. Ne, nagyon nem. Ö, feltett szándékom, hogy a következő percekben a fantomébredéses rémálmaimról beszéljek nektek és hogyha ti átéltetek ezekhez az élményekhez hasonlót, akkor kérlek segítsetek nekem és osztozzatok velem ebben a pokolban a 0 2010 es SMS számot Hadd kérdezzek ezen a ponton, mert beírom a google be hogy fantomébredés és ö, egy találatot ad Kevé, ö, Kevés szakirodalma Mit van Mit úr? Nos, ö, elmesélem, hogy milyen volt az első fantomébredéses rémálmom immár Kb. hozzávetőleg 20 évvel ezelőtt Fölébredek Fölkelek az ágyból Kisétálok a, a A Fürdőszobába Elkezdek valamit mosakodni Belenézek a tükörbe És azt látom a tükörben, hogy nem én vagyok Nem én vagyok a tükörben Az egy másik ember arca Körbenézek a fürdőszobában És látom, hogy bizarr ez a fürdőszoba Ez mintha nem a valóság lenne És akkor hirtelen felébredek az ágyamban kiszállok az ágyból, elindulok kifelé a fürdőszoba felé, de még nem érek ki a fürdőszobába, amikor körbenézek, és azt látom, hogy ez mégsem az én szobám. Hasonló, de úgy tűnik, hogy a tudattalanom valahogy jelezni akarja nekem, hogy, hogy ez nem itt valami nem oké. És újra felébredek, és újra fölkelek, de már a lábam se ér le a padlóra a bal lábam, teszem hozzá. <gül> amikor amikor hirtelen újra felébredek. És valami hatszor lejátszódik ez a fantomébredés, mire végül nagy nehezen, mintha víz alól kelnék fel iszonyat nehézség árán, mintha a mélységből fölszakadnék, végre fölébredek, ilyen iszonyatos fájdalommal, de ilyen lelki fájdalommal, és ilyen mély ürességet érzek, és a valóság sosem fájt még annyira, mint akkor is üvöltök, és és jön a pszichiáter. Gyakorlatilag ez az a pillanat, amikor olyat álmodsz, amiben felébredtél, és még abban is álmodtál valamit, amiben felébredtél. Valójában ez, ma már megfigyeltem, mert nagyon sok ilyen, ö, ilyen fantomébredéses rémálmom volt, nem álomba zuhansz. Elalvás előtt, amikor már alig bírod a tagjaidat mozgatni, Érzékeled, hogy valójában most te nem álomba zuhansz, hanem kvázi mellé esel. Nem az álomba Aha. esel, hanem mellé. Nekem ilyen soha, nem, de mondom én általában arra sem emlékszem, hogy álmodtam valamit. És így valaki mondta erre, hogy hát akkor reggel írjad le, hogy mit álmodtál. És mondom, hogy figyeltél, itt voltál az előző mondat, nem mondom, arra sem emlékszem, hogy volt valami. Nem azt mondom, hogy elfelejtem egy órán belül, hanem így fogalmam nincs. De olyan van, hogy mondjuk rugok egyet álmomban, mert nem tudom, kikapcsol az, ami. Lehetővé teszi, hogy ne futkározzak, miközben alszom, és arra fölébredek, és az valami írtozatosan borzasztó. Ez valami, ez valami leírhatatlan valójában mindig lefekvés után történik. Nem tudom, hogy hány percen keresztül zajlik. Lehet, hogy 20 másodperc, lehet, hogy 4 másodperc Jö, gyere, alatt nem éjjel lezajlik az Nem, nem, ez lefekvés után zajlik mindig. Csak mivel, hogy ott elveszti az ember az időérzékét, és nem tudja mérni, és nem tudja, hogy mikor indítsa a stoppert, mert amikor érzi, hogy most nem álomba esek, hanem mellé zuhanok, nem tudok, már nem mozognak a tagjaim, már nem bírok ránézni egy órára, hogy megnézzem, hogy mennyi, hogy le tudjam mérni, hogy mennyi, igazából ezzel olvásgyógyászhoz kéne mennem. Ö, például mellékesek. Az azt álom, hittem, azt az... mondod, hogy például doktor Tóth Tíme alvásgyógyászhoz. Például dr. Tóth Tíme alvásgyógyászhoz. Doktor Tóth Tíme alvásgyógyászhoz. Tóth Tíme alvásgyógyászhoz. Használjuk, ha érdemes. Mondjuk nem esem, esem állomba, hanem mellé zuhanok. Fölkelek az, az ágyból, és kimegyek a fürdőszobába, és elkezdek, és belenézek a tükörbe, mondjuk. Nem is a fürdőszobába, a... a Gardrób szekrénynek a hálószobámban annak van egy tükrös ajtaja. Belenézek a tükörbe, és azt látom, hogy nincsen szakállam. Akkor arra gondolok, hogy leborotváltam a szakállam, és visszagondolok az előző napokra, hogy mikor borotválkoztam. És rájövök arra, hogy nem borotválkoztam. Te jó Isten, ha nem borotválkoztam, akkor ez azt jelenti, hogy hogy, hogy, hogy, hogy én most valójában alszom, valójában álmodom, és ez az álmom. Ekkor belenézek az ágyba, és azt látom, hogy ott fekszem benne az ágyban szakállas önmagam. E, Tehát, ilyen élményem amúgy volt, hogy álmommal rájöttem, hogy álmodok. Azt írja, és a, tudtál a, repülni? Repülni tudtam,